Na kumta kia rehma mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallam Ikhwa taliman Dini yetu ya kislamu Ni dini takatifu sana Imekuja kuweka mambo wazi Kila ambalo ni jema Uislamu yetu ukatushiria Tueleke huko Na kila ambalo Ni ovu ama lina madhara kwetu Uislamu vile vile ukatue kiawazi Ili kuepuka nanayo Baada ya kuzungumza Suala ovu Liloenea katika mujtema Ijuma iliopita Masala ya uliwati Tukaona kupitia Kwa kurani tukufu na thi Uliwati ni nini Na mwenye zimgu alitoa athabu gani Kuali oanzisha uchafu kama huu Baada thali katahdari zilo tolewa Na mtumi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam Kuhusiana na suala la uliwati Ijumaya leo biizni lahi lkarim Tunazungumza almal'uununa Almal'uununa ni wale wali olaaniwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani Tukufu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zake ziloswihi kutoka kwa sallallahu alaihi wasallam. Hii ni kuifanyia kazi aya ya 55 katika suratul An'am Mwenyezi Mungu aliposema wa kadhalika nufassilu ainu wadhihaha wa nubayyinaha hivo hivo tunaziweka wazi aya zetu kuweka wazi aya hizo walitastabina sabilul mujrimin ili ipambanuke na ijulikane barabara za wale ambao ni waovu baada dhalika watu wae na hadhari kufuata barabara kama hizo Kabla ya kutaja baadhi ya wale walaaniwa na mwenye zimku subhanahu wa taala Kwanza tuchukue maana ya neno al-la'na Neno al-la'na linamana gani Baada ya kujua neno kama hilo itakuwa tushapata barabara ya kueleza wale ambao wa melaniwa Wanazuni katika kututafsiria wa tuambia Al-la'natu hiya tordu ni mtu kufukuzwa Al-la'natu lana ni mtu kufukuzwa Wal-ibaadu na kue kwa mbali kabisa Mirahmatillahi ta'ala na rehma za mwenyezi mku subhanahu wa ta'ala Isi toshe Wadhalika Hilu Fil-akhirati ukuubatu Akhira pana na pana mateso makubwa sana Wafi dunia na katika dunia hii Alielaniwa Inkitoaun Pana kukatika minkabuli rahmatihi wa taufikihi Kukatika wewe kustahiki rehma mungu na taufiki yaki Intaha fil lisani Haya ni maneno ya Ibnu Mandhur Katika lisani al-arab Kwa maana hii chache Alioitoa kwamba Laana ni mtu kufukuzwa na kue mbali na rehma za mwenyezi mku subhanahu wa ta'ala Kwenye hili la kujua maana ya laana ndugu zangu Tuastafidi faidambili Kuelewa maana ya neno al-laana Hapa tuachukua faidambili muhimu sana Faida ya kwanza ni kwamba Ukisha kujua maana ya laana Maana yake halisi hasa nini Utakuwa ni muepesi Wakukomeka na kufanya mambo ya naustahiki wewe kulaaniwa Lakini usipo ya juwa Haya leo zungumza na wanazoni Maana ya laana na mengineo Utaingia katika kila mvurugo Ndiyo maana utakuta ni baro baro wangapi leo Wame laaniwa Kuna mabarobaro wangapi leo wakislamu wame laaniwa kwa sababu tu ya kuva mavazi ya kike. Kuna mabarobaro wangapi. Na wapenda mimi ndomana na nasaha. Kuna mabarobaro wangapi wame laaniwa na mungu kwa sababu ya kuva mavazi ya kike. Tukisema hivu sishangae. Mabarobaro wava mavazi ya kiki, haina mana wava kanzu za kiki wala marobla, sima na hiyo. Mabarobaro wangapi wamelaniwa kwa sababu ya kuva mikufu. Mabarobaro wangapi leo wamelaniwa kwa sababu ya kuva vipuli kama warembo. Mabarobaro wangapi leo wamelaniwa kwa sababu ya kuva bangili. Na mtume wetu Muhammad asema, amelaaniwa mwanamume mwenye kuva vazi la kiki. Suala leo toka, hatuja laani wa sisi mabarobaro kwa kufa mikufu. Mkufu wafaa kufawe barobaro? Wewe kama barobaro wafaa kufa kipuli? Wewe kama barobaro wafaa kufa bangili? Haya masuala kila barobaro wajulizi. Ni wanawake wangapi? Ukieka kando mabarobaro? Wanawake wangapi wamelaani wa wengine mamazetu hasa? kwa sababu ya kuchonganyusi Niko kwenye maana alana maana yake halisi hasa nini Wanawake wangapi mabanati kina mama maanti mahale vinyanya na wote hawa waliobakia wote hawa wakaingia katika orodha ya hii laana kwa sababu ya kuchonganyusi wanawake wangapi wamelaniwa kwa sababu ya kubandika nyele wanawake wangapi wamelaniwa kwa sababu ya kuvaa mavazi ya kiume na mtume haya yote alielezea kwamba amelaaniwa ha mwanamke mwenye kuchonga nyusi mambo yako wazi sasa haya yake kwa wazi watu huelewa makosa hawa hulani watu Alolani ni mungu na mtume sisi hapa tu tafsiri tu Lakini hadithi zikowazi, wanawake wangapi wa melaniwa kwa sababu ya kuchonga nyusi, hakuchongu nyusi maharusini, hakuchongu nyusi majumbani, hakubandri kui manyele maharusini, haya yote mombasahi ya fanyika bali dunia nzima. Hii faida ya kwanza bada ya kujua maana ya alana, utakuwa muepesi wa kukomeka na lolote ambalo la kuingiza wewe katika lama. Nakini sasa imebakia tu, lana, amelaaniwa bas, wajua maana ya lana wewe, amu mekomeka tu amelaaniwa mambo amekuisha, maana ya ni hiyo mbao tumeleza Faida ya pili kwa wazazi Wazazi ningependa kuambia ya kwamba, kuweni na hathari sana mnapozungumza kuhusiana na watoto weni Ni mabaro-baro wangapi ama watoto wangapi leo Maisha yao yameharibika kwa sababu tu Mzazi ametowalaana kwa mwanao Ntume sallallahu alaihi wa sallamu katika hadithi ya sema Thalatu daawatin, dua za watu watatu Mustajabato nize nye kujibiwa la shaka fi hina hazina shaka hizi Wakwanza katajwa, dawa tul madhulumi duwa ya mwenye kudhulumiwa Alie kudhulumu wakinu ndugu yangu, tafuta pahali ya kuingia Haa ni maneno ya kutoka kwa mtume sallallahu alihi wa salla Wapili ni dawa musafiri duwa ya mtu ambaye wa safiri Watatu ni duwa ya mzazi kwa mwanawe Tizama wa zazi wetu anavotulani Tumekosea sisi kwa sababu mtoto siku zote lazima akosea kwa mzazi waki Hili nkawaida Hata yeye mzazi anainilani mimi Yeye pia kwa wazazi waki alipokuwa mdogo alikosea Lakini angalia sisi wazazi wetu wanavokosea wanavo mwenye zimgu Awatefahamu kama hiyo Anapo pata tu matatizo kidogo kwa mwanawe Hajui kumuombe ya mungu yatasema tasema Wewe unalana wewe Unalana wewe, ama wewe umelaniwa wewe Ama mungu watakulani wewe Mzazi aona ya hili nlepesi kuzungumza kwa mwanawe Sasa ya natokea ni yapi baada wewe mzazi kumambia mwanako umelaniwa Ni haya leo zungumza kwenye mwana alana Taufiki ya mungu ya kosekana Rehma ya mungu ya kosekana, maisha ya mwanao yote yakaharibika na ukatafuta sababu ilikuwaje kweli mwanangu wakawahivu. Na ukasingizi ya wengine? Hawa mahasidi hawa wame muona mwanangu wana maendeleo wakamuhusudu. Ama huu mwanangu amepatikana na uchawi amerogwa huyu, ndio mambo maisha yake ya muende ya ovyo. Lakini ni ukweli ame husudiwa mwanao ama ame hakurogwa, haku wala haku ni ulimuapiza, kutemuka wewe mzazi, wewe unalaana yangu. Sasa mungu wakapitisha, alipo pitisha, ukanungunika kwa mba mwanao amerogwa, na la zaidi utapijasimo maridio, kwa mba mwanao amekuwa katha, amekuwa katha, muisho utaitawa tuwaruki ya wamsomee, Hakuna ruki, hakuna chochote wewe, umesababisha ni wewe kama mzazi Lidhalika wazazi Kuweni na hadhari Kwa watoto wenu Na watoto vile vile Kuweni na hadhari kuwa huthi wazazi wenu Kwa sababu Hasira ni hasira Likiziki panda Hata ambalo nilashari hulioni wewe utalifanya Lidhalika kuwa na hadhari kum, kum, kum, kum, Kumdharaunze wako ama kumuhuthi Ili babako au mamako asitowe lana juu yako maisha yata kuharibikia Baada ya kujua maana lana na faida faidahizo mbili Mtume sallallahu alihi wa salla Akaikemea lana kwa kusema Lana mu'mini kakatlihi Mtu kumlani mu'mini kama kumuua Huli kafsa na wazazi Waman kata la nasa hubi shein atakai ditoa nasiak kwa kitu chochote fit dunia katika dunia hii, adzib bihi fil akira huyu ata wa kesho akira hapa tunatoa nasaha vile vile kusabudini tu tumiambi wa adi nu anasi hadi ni watu kupi nasaha. Ole wako kama muislamu ujitoe roho kwa sababu ya kupenda. Kuna watu wajitoa roho na wakaaga maisha ya dunia ukitafuta sababu ati apenda. Aliempenda amemkata mkataa ama aliempenda haku mpata. Aka jitoa roho. Sasa mtumia kuambia, yoyote mwenye kujitoa roho hapa duniani, uzi fil fila Kile kitu utadhibi wanacho kesho akira. Kisha vile vile wa islamu. Kuwa na hadhari kujitowa roho kwa sababu ya mambo ya kipuzi. Mengi sana. Lakini khasa katika soala lampira. Angalia kuna watu wako akira hivi sasa. Makaburini wamelala Sababu ya kifochao. Ni kwa sababu timu yake imeshimwa. Hayo yako dunia hii. Hi. mtu wapande nyumba urefu haujulikani hata ni futi ngapi baada dalika ajirushi atini nini kuonesha umma kwamba yeye ni suporta damu kole kole anta finnar wewe ukomotoni kwa sababu ya uzuka na hujielewa kwa hiyo kuwa na hadhari muislamu kujitoa kwa sababu ya mambo ya kipuzi mtume wako Muhammad sallallahu alayhi wasallam akwambia yoyote mwenye kujitoa na kitu basi ataadhibiwa nacho Kesho siku ya kiyamu. Kisha mtumi ya kusema wa kusema, ala rajuli muslim, haiwi ama hana muislamu, nadhurun kuweka nadhiri fima la yamliku, kwa kitu ambacho hakimiliki. Uwezi kusema mimi, naeka nadhiri jambo fulani, ntato wa gari fulani. Kisha ushirie lili gari. Gari sila. Mtumi ya sema hili haliweze kani kwa muislamu wa man raa wa man rama mu'minan bi mu'min kwa ukafiri ambapo hilo limeenea yule kafiri yule unaona yule unaona yule yule mwenye kanzu ya blue yule yule mwenye kanzu nyeupe yule yule mnafiki yule yule mwenye kufia yule ya rangi yelo rangi ya ello yule yule kafiri yule sasa sikiliza mtume akuambia nini sisi tuenda kiusomi hatuendi ki, ki, ki, ki, ki Ntumia kuambia wa marrama mu'minan bi kufrin Mwenye kumtupia muislamu muenzake u kafiri Yule ni kafiri fa Fahuwa kakatlihin kama aliemuwa Na kwenye hadith nyingine mtumia sema Ukimtupia muislamu mwenzako unafik Ama ufasiq, ama ukafiri. Na ikawa muenzako si mnafik si kafiri si fasik U kafiri ule wakuregelea mwenyewe Sasa tuende ni kiusomi. Kuna mabaro-baro wangapi ama waislamu wangapi hivi sasa. Watembea kwenye ardhi kwamba waislamu na waoma makafiri. Ukafiri umekujaje, amemtupia mwenzake ukafiri na mwenzake si kafiri. Ukafiri ukafanyeje, uka mregelea mwenyewe. Kuyo tuwacheni guluwa islamu na tuwacheni kuitana majina ambayo, hastahiki mtu kuitua. Kumuita mwenzako kafiri ama mnafiki, watu hitana tu. Kuna masharti yake, mpaka mtu kuambiwa wewe ni kafiri kumepatika na masharti. Lakini mekuwa nkama salamu. Hawa wale wanafiki ya wa. hawa. Hawa wale makafiri. Tutakuja kujua na kiyama. Kafiri nani na mnafiki na mnafiki nani. Lakini hadithi ya mtu atuambia, usimuite mu'min kafir. Kala al-muhallabu, imamu al-muhallabu rahimahullah, asema faman laana mu'minam yau yot hata kai mla ni mu'min fa akhrajahu min jama'ati islam kama qamba amemtoa konye boma la uislam kwa hiyo watu waache kulanianana wa fi hadisin akhar ketika hadis nyingine alipokea imam Tirmidhi tumasallallahu alaihi wasallam asema idza tu'milat ummati khamsa umma wangu wa mambo matano fa alaihimud damar Basi ni juu yao mangamivu Mambo matanu ya umma wangu Elewa mangamivu haya kombali Ntumi akata jala kwanza Itha zaharatfihi mutalaun Laana zikikithiri sana kwa wa islamu Wa islamu wakianza kulaniana Wewe unalana, wewe unakatha Ntumi asema musiongoje ispokuwa mangamivu Na mangamivu yako hakuna yako Na yatazidi kuendelea kwa sababu Wa khairul hadi, hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Miongozo bora ni miongozo ya mtume Muhammad na wa islamu wa meyacha. Kwa kuwa kulahani, ikuwa tali ni jambo ovu, alikuja jamaa mmoja kwa kunyotembo atakiwa apewe kikombe, haswa akabidhiwe, hichi nchako bwana wewe, umeongoza kunye kunyotembo. Alipoletwa kwa mtume sikuwa kwanza, akatekeleze wa hadi kwa mana, Hakapewa hukumu ya mwenye tembo. Siku ya pili ya karegesho atena. Hadithi kwa katika Bukhari na muslim. Siku ya tatu wakaletwa ya atena. Alipo leto siku ya tatu. Masohaba wakasema. Allahumma anhu. Ewe mungu mlani huyu. Ma akthara mayuta. Ni marangapi aletwa hapa kwa sababu ya tembo, Huyo nesha anatabu sana huyu. Hebu mungu mlani huu jamaa. Masohaba alipo sema hivu, mtume sallallahu alaihi wasallam sallam La talanuhu, musimlani. Mupu wapo islamu. La talanuhu, na huyu ni mtume, sinimi na wewe, ni mtume Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sallam. Awambia masohaba, bada yule mlevi, asha pijua bakora zake, Masohaba walipo mlani wakawambia, La talanuhu, musimlani. Walahi Na apa kwa mwenye zingu Inna huu yuhibbu Laha wa rasula Hakika huyu mlevi ya lekuja hapa Na wapia kwa mungu Ampenda mungu na mtume wake Sisi to hukumia Na udhahiri to Huu wavutabangi siyo Ahawa waluatomotoni Wewe wasikiza nyimbo ya eh? Ufai Wewe wanyo tembo ya eh? Ufai Ndiyo uislamu tulio na usisi Lakini uislamu uli alio kujanao mtu mu muhammad Ni masala ya roho Balili insanu ala nafsihi basira Usimu hukumu mtu sheke Hujui roho ya mtu ikovipi Tuwateni gulu katika dini Sasa huyu ni mlevi sheke Tena mlevi wakati wa mtume muhammad Dini ikowazi kabisa Lakini kwenye tembo hajawacha bado Alipo laaniwa mtumi wakambia, la tala anuhu musimlani mwenzenu Fa innahu huu allaha wa rasula ampenda mungu na mtumi waki Wafiri wa katikari wa nyingine mtumi wakambia La takunu aunan li shaitwani ala akikum Musiwe wa saydizi wa shaitwani juu ya ndugu yenu Sisi lakini siku hizi tumekua ni wa saydizi wa kubwa sana Wa ibilisi ambaye tutaileza ndiye wa kwanza ali istahiqi ya Allah tabarak wa ta'ala. Ini hadisnya dari Imam Al-Bukhari, ikhwatul iman walio la'aniwa ni wengi sana, hatuwezi kuamaliza. Lakini kwa sababu ya kupijana na wakati, tutataja kwa upesi-upesi wale ambao tutabahthika nao. Wakwanza iblisu iblis. Alio la'aniwa wa nani? Iblis. Dalili katika surah An-Nisa Mungu wa sema, Wa in yaduuna ila shaitanan marida. Laanahu Allah. Hawa muombi spoku wa shaita. Laanahu Allah mungu amemlani. Hii ni ayakwanza. Katika suratu sad. Mungu wakasema tena baada ya iblis kujibizana nae. Waka mwambia wa inna alaika la'nati. Hakika wewe una la'na yangu ila yaumid dini. Mpaka siku ya mwisho Kwa mujibu wa Qur'ani Tukufu hizi ayambili Iblis amelani wa namunyezimku Subhanahu wa ta'ala Warawa al-imamu muslim An-abi Darda Imam muslim akapokea hadithi kutuwa kwa Abi Darda Abi Darda ahadithia kwa kusema Kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sallam Mtu misiku moja alisimama Aki wa akisali Fasami'na hu Yakulu Abidarda asema tukamsiki ya mtume asema manenu ya fuatayo Audhu billahi minka Watu wakuni soala iku wa taliman Mtume asema audhu billahi minka Najilinda na mwenyezi mngu kutoka mana na wewe Thumma qala, kisha mtume yaka asema Ala anuka bilana tillahi Nakulani wewe kwa laana ya mungu Thalatha, mtume yaka alisema maratatu hilo wa basata yadahu kashamtume akafungua akanyosha mkono wake kaanahu yatanawalu shay'an kama kwamba apokea kitu watu wako kwenye Falama faragamina faragha minas sala mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza swala qulna abiddardah sema tukasema kumwambia mtume ya Rasulallah qad sami'naka taqulu fi as salati shay'an tumekusikia ukisema kitu katika swala lam nasma'u taquluhu qabladhalik hatujawahi kukusikia kusema kabla ya leo hapa bana mafunzo gani pana mafunzo watu wafuate dini ilivyo maswahaba wamwambia mtume umefanya kitu ambacho hatukijui na sisi tumeletwa hapa kukufuatawa ufanyalo hili la leo Nigeni ndiyo mazo tuwaliona Lakini tizama wa islamu lio Mageni ni mengi Na ukimwambia ambia sivo, hiyo ni bida Rudi kwa nye mstari wa sawa Ayakubu ama haditha Takwambia kwani kuna ubaya gani Amemaliza ya hey, endodini hiyo Hakuna masala nafanya hivi Kwa sababu mungu hamesema Nafanya hivi kwa sababu Mtume amesema, Dini hiyo hakuna kwa wa islamu wa leo Dini ya leo, ufanya utakavo Ukiambiwa mbono ufanya hivi Sema kwani kuna ubaya gani Ushahalalisha usha lile jambo wele. Ndo hii dini Ikaendelea mpaka leo mambu ya livo ni haya Toji, sasa sohabo Amuambia mtume, tume kuona Ukisema jambo Ambalo hatujawahi kukusikia Wabaswa tayada Kakisha ukanyosha mkono vile vile Kama ambaye wapokea kitu Kala mtumi wakambia, inna adu wallahi iblis. Hakika aduyo wa mungu iblis jaa bishihabin, amekuja na kala moto, liyaja fi wajhi aniekee katika uso wangu. Fakultu ndiyo mimi nikasema, audhu billahi minka. Hiyo ndo sababu mimi kusema hivu. Thumma kultu kisha nikasema, ala anu kabila anati Allahi, kwa laana ya mungu, nimesema mara tatu. ثم اردت اخذهني kataka kumshika Mtume asema nikataka kumpelekea ya mikono ndio pale ilikuwa nataka kumshika ibilis Wallahi na apa kwa Mwenyezi Mungu laula da'watu tu akhi na Sulaiman la usi yetu Sulaiman la asbaha muwthaqan ningemfunga kamba yal'abu bihi wildanu ahli almadina Watoto wa madina wakacheza cheza nae. Kwa mana ingekua Suleiman. Ingekua si Suleiman. Basi hui bilisi ninge mshika leo nika mfunga kamba. Watoto wa madina wakacheza nae. Kwa nini yaka sema ingekua si Suleiman. Suleiman ya lifanya aje kweli. Suleiman nruguzangu kifungua suratu swad. Aliyombadua kwa kusema. Ewe mwenyezi mgu. Nipe mimi ufalme ambao hutompa yoyote Sasa mtume ndo wa sema lausi Suleiman Suleiman alipo sema nipe ufalme ambao hutampa yoyote Akapewa uweza wakuzungumza na majini Akapewa uweza kuzungumza na mashetwani Akapewa uweza wakila jambo Sasa kwa kuwa alifunga Suleiman usimpe mwingine yoyote Ntumia sema Suleiman lau hangeomba hiyo dua leo Ninge mshika Iblis ni kamfunga kamba Baada dhali watoto wa madhi na wakache zanae. Hii ni hadithi ya meto wa imamu muslim Katika sohihi yake ya tuthibitishia Ntumia sallallahu alayhi wasallam alimna alimlaani Iblis Miongoni mwawatu walolani wa ikuwa iman Ni al-muhallil almuhallila walmuhallala lahu Al-Muhallilu wal-Muhallala kuhalalisha na kuhalalishiwa Kivipi Mwana mkia kipewa talakatatu hafai kuregelewa Mpaka aolewe na mumemungine kisha haacho Sasa wa Islam walipona ah. Hii habari ya talakatatu kisha mambo amalizike malizike simpango Lakufanyo atuzusheni jambo Ikawa apewe mtu pesa, kamuwe mke wangu, kwa wiki moja, kisha muwache mimini mregele. Sasa mtume asema, laana Allahu, ikowazi, ndivu sivu ikuwa talimani. Tukitoka leo, tusiseme, khatibu alani watu, sema mtume alani, mtume ndio alo walani na mungu. Sisi hapa tu tuatafsiri tu, kwa hisani zenu, kwa sababu najua kuna ikinu wakitoka hapa, huyu kijana siku hizi alani sana watu. Mtu measema la'anallahu Sidi yafamika pakapo La'anallahu mungu wa memlani Al-muhallila Au al-muhallilu wal-muhallila lahu Mwenye kuhalalisha na kuhalalishiwa Wewe uliye toa pesa mkeo au lewe kisha awache La'anatullahi alaika Na wewe uliye kubali kutukuwa pesa Kumuwa bibi ya mtu ili umuati kisha mregelea wewe pia umelaaniwa haya yote yamefika vipi suala la talaka waislamu hatulijui kabisa watu wachana kwa sababu ya mambo sasa zikimalizika hizi talaka hizi ndio sasa mambo ya kuhalalisha na kuhalalishiwa ya fuata lakini talaka kutoka shekhe ni iwe hapana budi imeshindikana si kitu kidogo tu nenda kwenu nishakuacha kitu kidogo leta karatasi Shika shika shika shika shika na na na na na na Zikimalizi kwa kupiga simu au redio Salam Ah uh, nilimwacha mke wangu kwa sababu ilikuwa ni hasira ilikuwa ni hasira sasa hili la hasira kweli limeachwa kila mtu azungumzie takavo. Dini yetu mambo yote yako wazi kwenye vitabu Ukifungua al-fiqh al-islamio ya wahbatu Zuhaili Hamekhusisha mlango jee talaka ya mwenye hasira ya pita ama haipiti Wanazuoni wakato wadalili zao Mwisho wakafikiana, wanazuoni wote wakafikiana Talaka ya mwenye hasira haipiti Ispokuwa kwa sharti moja Likikosekana hilo sharti Talaka itafanyeje Sharti likipatikana Talaka takuwa hakuna. Kwa mana, wakasema hasira zilizotajwa ni hasira ambazo. Paka badaya ukitulia makinu. ukiambiwa wewe ulimtuka na mamako, siku ya fujo, siku hile na mke wako, ukafanya hivi. ukamdunga mwanao kisu, uka mkata mkono. Akawa ni mwenye kushanga haya ya mtoka wapi. Hasa, hakuwelewa hasira zilipompandra. Huyu uambiwa talaka yake haipiti. Simasala talaka na akili yako, tukokaratasi uwandikisha. Haka. Ilikuwa ni hasira, hakuna hasira hizo. Umemwuacha umemwuacha intaha, ngojea aonewe na mtu mwingine bila ya kumtuma ndio wewe fanyeje? Ndio wewe mregele. Lakini masuala ya hasira hasira, watu wameketi majumbani, hivi kuna majumba watu waliachana talaka hata elfu zishapita. Watu wameketi. Mbona wameketi? Shulimwaacha shulim. Ah hasira na wajua wana wanazoona mezungumza, Uliwalizungumza wapi? Baada ya kufanya makosa kama hayo, uwabandike na wahishimiwa wanazoni. Wanazoni hazungumzi jambo ispokuwa lilosemu wana mungu na mtume wake Ndo mambo ya kayo kawazi. Lithalika, talaka ya mwenye hasira. Haipiti ikiwa ni hasira ambazo nza kupita mpaka. Hasira zaivi kawaida kawaida, talaka inapita. Na haufayi wewe kumregelea, ikiwa zishapita talaka tatu. Miongoni mwawatu walio, laaniwa iku wa tali imani. Ni al-kathibuna watu waongo maisha yao yote. Mungu wa sema katika suratu dhariyati, kutila al-kharasuna. Ei, hey, lu'i na al-kathabuna. Au al-kathibuna. Wamelaniwa watu ambao ni waongo Kwa mana, yei ye asemalo ni uongo. Na wa-islamu hawa wako. Kuna wa-islamu warongo kweli kweli. Wala sijui mfaida gani watu wanoipata katika kuzungumza uongo. Imekuwa huu urongo nkama chakula Amezoe ya urongo Mpaka watoto wake nyumbani akawafurisha urongo Akawakusanya usikisha kambia Hadithi njo urongo njo Yeye baba atoa wa mafuzo ya uongo kwa wanawe Lakini haelewe Na katika hadithi ya lewitoa Imamu Tirmidhi albani katika sohikul jamia Asema hadha hadithu sohikul jamia Ntume asema nini Wailu lilathi yuhadithu ole wake mwenye kuhadithi ya watu maneno ole wake mwenye kuhadithi ya watu story manake kwenye kuhadithi ya huko fayakithibu akatoa story za urongo liyudhi kabihi ilkauma tu watu wacheke mupu wapo wa islamu mwasemaji wa islamu kwenye hilo wa islamu wengine hawana kazi hupanga story tu mpaka amedulikana yeye mwenye kuchikesha watu katika story za uongo Njua bwana tufureshe bwana ujua mawazo mingi bwana angalau kitutolea hizi story zako za kuchekesha chekesha Angalawu mtu huburudika moyo Ntumia kwambia ole wake Mwenye kuhadithia watu story Fayakithibu akatoa story za urongo Li yudhi kabihi ili watu tuu wacheke Wailu lahu ole wake mtu huo Thuma wailu kisha ole wake mtu huo Wasemaje mtu wakambia wewe ole wako Huwa manake nini hasa Tafsiri yake huwa imefichika, manake yana yofu wata, haya semeki. Na ni mtu wakawaida tuu, tatetema usiku, mzinga, una, usiku mzima, unanini? Ah, yule fulani mbana menambia, ole wako wewe nsiku shike. Sasa huyu asema, mungu ndu ya nesema, ole wake mwenye kuhajithia watu story za urongo. Wa islamu tuacheni urongo katika story. Kisha hakuna story, kuna story chungu nzima kwenye kurwani. Tena visa venye faida Nahnu nakusu alaika ahsana alkasasi Sisi chokutolea wewe story Muhammad ambazo ninzuri Lakadikana fi kasosihi miibra Hakika imekua katika story zao mitume pana mazingatio Nahnu nakusu alaika nabaahum bil haki Sisi chokutolea story zao kwa ukweli Muhammad Hivo ni visa katika kurwani watu hawatoleani Wala baba hana wakati Basi haya kisa cha Yusuf hichi mwanangu Katika kisa hichi Faida yake ni moja mbili tatua Kutolewa story za urongo Hadithi njoo urongo njoo Aki anza, anza wakati za mazakale Kulitokia simba kila nyasi Na watoto meketu msikiza Mtu mzima usema uongo Na awafundisha wanawe uongo Bila hee kujifanyeje Bila hee kujielewa Lazma watu wekewe wazi kwa sababu Wa islamu dini yao hawaijui na hawataki kujua. Miongo ni mawatu wa laaniwa ni watu waongo. Kila wanapozungumza wawo ni waongo. Mungu wa sema kutilal kharasun. Kufunga khutba. Wamwisho waleolaniwa. Itianu lmaratu fiiduburiha ni mwenye kumuingilia mkewe sehemu zake zasiri. Sehemu ambayo haifai. Ijumaa iliopita katika masala ya uliwati nilitaja neno la Abi Sakhra kama tukumbuka. Alisema Alisemaaje? Alisema kana li watu hakika huu ulewati. Fi qaum wakati wa kaum Luti fi nisaa li kwa wanawake kwanza kabla an takuna bi rijali kabla ha hujasongea kuingia kwa wanaume. Bi-arbaina sana miaka-arbaini Kwa hiyo miaka-arbaini Wanawake walidhulumi wa afia zao na waume zao Kwa kuchifuliwa barabara bara ambazo hazifai Lilikoma hili wakati wanabiluti Hali kukoma shah. Watu wakizunda ah, Haina haja kizunda mabuha makubwa Hakuna ukubwa wote katika mabuha kueleze ana Lilikoma wakati wanabiluti Wanawake kuingilo semu za nyuma Hali kukoma. Limefika mpaka 2016 Hii, hapa tulipo hapa Hii asri tulionayo Sisi, kuna wa islamu Kazi ni hiyo Kuna wa islamu wadhulumu wa, wa, wa wakezao Kuna wa islamu wanyanyasa wakezao Kwa sababu ya hii kazi Na mtume wako Muhammad akwambia Mal'unu Sasa wewe kufanya kazi hiyo huwa Sima kosa Lakini kukitapsiri wa hadithi kwa mba umelaniwa Kwa wewe kufanya hivo Ikawani zito sana Mombasa Kwa nini yule amesema wanyeku ingilia wake zao ni malunu? Malunu, iko wazi yu Amelaaniwa wanyeku mwingilia mkewe sehemu yake ambayo ni ya nyuma Mwenye zimgu amele haramisha hilo Wafi hadithin akha Ntumia kasema Aladhi ya ati mraatahu fi duburiha Mwenye kumwingilia mkewe Sehemu zake ambazo zimekatazwa Hiyalutu ya atisugra Huo ni uliwati mdogo Uma wa muhammad umekusanya yote Uliwati mkubwa, waume kwa waume Na uliwati mdogo, mume kumungili ya mkewe semu ambazo mesanyeje Ambazo amekatazwa Haya ni imambo ambayo yako, iku watali imani Omar alipaulizwa kuhusiana na suala hili Mume kumungili ya mkewe semu ambazo zimekatazwa Ojo Omar alisema nini? Alishangaa lakini wakati huo Huu wakati yota tausishangaa esha Ushangaa, ah, yako kuwela mabu Yako shefe yako sikaa tunazungumza no yako wazi muomba sahihi oma raulizo awasemaje haya mambo yako akasema wa hal yafa'alu dhalika ahadum minal muslimin kuna muislamu yoyote anayefanya hivyo Kwanini nini kwa sababu ni jambo lilikuwa hakuna katika mshtamai wa Kiislamu isipokuwa watu wa 2016 wamekuja nalo ya kwamba hili jambo lazima lihushwe tena ili kukumbuka sunna Za wanzilishi wa suwala kama hili lauliwati kwa wanawaki. Chondeni kwa, ma... kwa chifkathu kesi. Hawa maimamu misikitini wana wako suwalisha tu lakini hawa ndiyo wanahabari zote za mujtama yu wakislamu na vuendelea. Ukienda kwa chifkathu kuna faili miya nkidogo kesi mtu amnyanya samkewe kwa hali kama hiyo. Amnya nyasamke kwa hali kama hiyo Na hata habari hana Na hatoka mtolea hadithi mia moja Ntuma mesema katha yeye lakin lile lile Na wewe mwenye kumrekebisha ukawandiyo muovu Ifritu hathihil umma Kwanini umesema hili halifai Lakini tunasema hapa ijuma Ambo ni seyidul ayami filu usburu Mwenye kumwingilia mkewe Sehemu ambo imekatazwa Fahadha malunu Ntuhulwa melaniwa Mambo ya kowazisha na waislamu waifanya hiyo kazi nasaha ya mwisho wazazi nasaha yangu ni kwamba hili suala ambalo liko hapa tumelitaja la watu kuingilia wake zao sehemu ambazo zimekatazwa limekwenda kwa wanawake walioolewa mpaka kwa mabanati hivi sasa limeingia sisi tumekhe tu piga unga tu shekha limeingia mpaka kwa mabanati nini yote wazazi namba ya kwanza Katika hili na mutaulizo mbele ya mwenye zimu. Nambaya kwanza kivipi? Ati watoto wao wasiolewe. Watoto wasiolewe. Tawaribia masomo yao. Wewe mwana mke mleto hapa kwa sababu ya kusoma schooli chahidi ndarandara hizi. Mwana mke ya hapa kusoma hizi schooli ndarandara hizi. Ame leto hapa wa makalaktul jina walinsa illa liyabudun, Ni aijuwe dini yake na masala na ufungamana na mumewaki. Aende kwa ke intaha Kisha kambiwa wakarna fibu yutikuna Keti majumbani kwenu wanawaki Hili hakuna sikuizi Kilo mwangali enki, begi na miwani Uchizye narangi Ache ndo ondo ofisin Sasa haya meachwa, ya Na hii miskuli, hii ndarandara hii miskuli ambotu nayo Imekuwa watu hawaendi Mpaka skuli, kama kwa mbo usiposoma Usiposo huingi peponi Skuli wakienda mwajua wambu wa nini kule maskuli hawa Sasa leo tumeketwa za zimekuja tu mtoto anapata mpata grade gani anapata si furaiti tu heye uteeka basi mambo kuna miujiza shkuli tena wengine wenye miujiza ni wanawate wa Kiislamu ambao wao pia wamepotea na barabara sao acha ingia kelasini ufundisha kisha akapoteza aka watu kimpango na wale mabanato wamekita hawajui maskini e Mungu wewe hawajui kama wapotezwa wajua wapotezwa vipi mwalimu hakika imma si muislamu ama muislamu atakejeli ndoa kweli kweli kuna wengine hapa wakitoka wanakwenda kuolewa wanaolewa wanakwenda kufuata waume na umeosoma miaka yote halafu unakwenda kuolewa soma Wache mambo ya kuolewa wanaume si wanaume fanya kazi siyo nini mabanati wetu sikiza tu wakipima ah kweli haya ndipo pala kija nyumbani ukijaheri na mtu amekuja kisasa Ah, basi ungemuacha ta kusoma huyo amalizie kusoma sasa kumaliza kusoma je ni kuaje na dunia ni hii ilivyo ndugu zangu kumeharibika mwanamke shaua zimekuwa nyingi atakiwa astiriwe aifadhi ifa yake watu akamwacha mwisho akatumia barabara bara, bara, ile ile iliyokatazwa Kwanini? kwa sababu ajiwazi hata akiolewa mume wangu hajui kwa mamimi nilifanya ama sikufanya Mume wangu watanikuta niko sawa kabisa Lakini kwengini kote kusharibika Na walio sababisha ni wazazi maneno mingi katika maredio Watoto wataka wasome Mwasoma nini muleto hapa kusoma nini Amukuleto wa duniani kusomasha Watu wasome, mabanati wasome wasiolewe Kisha ya kitokea ya hayo Kisha ulizeni madaktari Ulizeni madaktari masiptale wanaposema Kuna wanawake wanatabu katika kuzaa Kwa sababu ya hii kazi ya uliwati ya wanawake Yakitokea kitoki ya hayo simu kubo utaika na matanga ulie. na simu. Basi ni mambo ya wa kusikitisha. Wanumashekho toi na saha. Hatu toi na saha. Kwa sababu mambo ya kwa wazi ni mwajitia hamnazo. Na mukiambiwa mwenye kusema. Ikawa ni muofu katika dunia hii. Lakini watu wafanyo watakavo. Ni sawa kwa. Kwa yu wacha ndeleo. Kufanyo uli watu. Ukufanyo, u, u, u, u, u, kufanyo kila ya kufanyo. Mambo ya kimalizika. Tukirudi kule. Huko tukirudi. وتاكوندا كديبوا مسؤولي، وها هو اللي يペوانا ساها، نساها زيلين زانغمي ممّمّو، نام تومي وانغو محمد، أولي زي تقولي يافيبي، أقولوا قولي هذا، وأستغفر الله، ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً أبده ورسوله خير خلق إجماعين، كونوا عباد الله إخواناً.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 Ime subutu kutoka kuake hadithi sohihi Ya kumuelekeza mwanamuke mafanikio yake Hapa doniani na kesho akhir Kila mmoja ilikuja iduma hapa Ajuawazi ya kwamba Ame kuja hapa kwa sababu ya kuingia peponi Ndivo sivu Hakuna muislamu hata mmoja ambaye hata kuingia peponi Kila mmoja ukimuliza kwanini wafu watadini Asema atakufanyeje Ataka kuingia peponi Sasa kwanini nini hili lengo la kuingia peponi watu wa wameliaacha? Nasema hivyo kwa sababu mtume alimwekea wazi mwanamke. Ewe mwanamke, kufaulu kwako duniani na akhera kuingia peponi barabara ni hii hapa. Ipi? Watu wasome ndugu zangu. Alisema mwanamke atakaposali sala zake tano akafunga Ramadhani aka hifadhi tupu yake akamhuheshimu mume wake mambo mangapi matano mtume akamwambia utaingia peponi mlango utakao kumeachwa haya wacha kuingia peponi kwa sababu ya biology biology watu peponi biology tia watu peponi kishindo asubuhi ukiona asubuhi mpaka watu ati imekuwa kusomesha watu apelekwe apelekwe Saudi ya kufanya kazi. Himni ujiza mengine wakati hakuna tutaigusa katika mimbarĩ hii. Kwa sababu hii mimbarĩ ni ya kuweka mambo wazi. Na kwenye kuwekwa wazi hakuangaliwi huyu nani wanaku huyu nani. Madhamuni aya imekuja tuna tafsiri, hadithi imekuja tuna tafsiri, baada ya kutafsiri sasa kama utafura, pasuka, kama utakubali ufanyeje uje kuswali karibu sana wakaribisho. Allahumma izhal Islamah wa al-Muslimin, wa dzill al-Shirkah wa al-Mushrikin, wa ansur jayush al-Muslimin, wa dhamir a'daak a'da al-Din, ya Rabb al-'alamin. Allahumma arn al-haq haqqa, wa ruzqna tibaa, wa arn al-batul al-batulah, wa ruzqna tinnaba. Rabbana taqabbil minna. Innaka anta al-Sami' al-Aalin, wataba alina. Innaka anta al-Tawab al-Rahim. Ibadah Allah. ya'mur bil-a'dil wal-ihsan, wa ita'id al-qurbah, wa yanhah an wal-munkar. والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعم يزيدكم ولذكر الله أكبر والله على ما تصنعون